Tak zbývá nám vlastně jenom jeden den, a e, my jsme se snažili nějak dát dohromady základní teorii. Hm? Doufám, že to bude podmět k dalšímu studiu a praxi a sebepoznání e, nedualistického pochopení. Hm? budistické meditace. A to nedualistické pochopení buddhistické meditace e, z hlediska mistrů hm? e, bodhisattvovského učení je, e, jakýkoliv máme koncept buddhismu, je velice důležité pro každého. Ať už meditujeme jakýmkoliv způsobem, ten nedualistický přístup e, tu meditaci dělá s naší. To je tvrzení Nagarjuna. A Nagarjuna, samozřejmě, stejně tak jako Asanga, jsou velcí znalci praxe, jak se stát arhatem. A oni se snažili tuto praxi vlastně na základě vlastní zkušenosti, tu praxi udělat jasnější v rámci hm, pochopení, že vlastně vše, co my poznáváme, jestliže chceme poznat zkušenost Budhy, my poznáváme v relaci s, se vším. Hm. Relace se vším, ta se tvoří kde? Ta se pouze může tvořit v našem vědomí. Hm? To je základ veškeré naší zkušenosti. Hm? A jak už jsme se zmínili, tohle vědomí, které je základ veškeré naší zkušenosti, nemá žádnou hm? formu, jestliže má nějakou formu, No, tak se nemůže měnit. Právě se mění na základě toho, že ve své podstatě žádnou formu nemá. No a to je vlastně základ toho, jak pochopíme lépe a důkladněji meditaci, ať už ji vedeme jakýmkoliv způsobem, No a z hlediska eh, mistrů učení, které vysvětluje cestu bodisatvu, cesta k budovství a nerozlišují hm, eh, mezi eh, cestou k budovství žáků a cestou k budovství eh, eh, bodhisattvu, cesta k budovství je eh, prostě eh, cesta eh, Očisty. Hm? Ta, tento princip je stejný ve všech buddhistických eh, tradicích. A očisty čeho? Očisty vědomí samozřejmě. Hm? Cesta meditace je cesta očisty hm? Vissudy Maga. Cesta očisty. cesta očisty je daleko. Důkladnější a snažší, jestliže ji chápeme v rámci celku. A ten celek samozřejmě se tvoří na základě vědomí. Hm? Jinde se celek nemůže tvořit. No a proto čteme pozorně, nebo se snažíme číst pozorně tu knížku, kterou jste dostali hm? podle učení. Maitreji, podle učení Asangi, šamata je velice důležitý faktor, koncentrace je velice důležitý faktor, protože na základě koncentrace hm, my získáme přístup aspoň z hlediska tohoto spisu a z hlediska učení yogačáry. Hm. Yogačára je vlastně jediná eh, škola, v, v učení bodhisattvu, která důkladně vysvětluje postup v meditaci, hm? ty různé stádia, kterými meditující prochází, aby získal jasnost. Hm? No, a jasnost toho, že eh, právě naše vědomí naše mysl je základ veškeré naše zkušenosti, je právě samata. Proto v tomto učení, jestli čtete pozorně, samata nás vede, tak je vysvětleno, samata nás vede k poznání čita matrata, poznání toho, že vlastně všechno, co poznáváme, je mysl. To, co poznáváme venku, to jsou produkty naší mysli. Hm? A to je ten nejsn nejsnadnější přístup k pochopení, hm? že rozdělování, ať už je to správné rozdělování nebo špatné rozdělování, že rozdělování nemů nemůže být hm? Účel cesty. účel cesty je poznat, jak na základě rozdělování my se dostaneme k nerozdělování. A právě nerozdělování hm? a poznání pravdy nerozdělování to je pravda z hlediska. Eh, Nedualistického pochopení praxe, to je pravda vypašaný. Hm? Vypasanou my se dostáváme do znalosti, jestliže máme nedualistický přístup, znalosti toho, co se nazývá eh, takovost, sačné, stat ta, ta. hm? Proto, jestliže chceme poznat, hm? Hlouběji buddhistickou meditaci, to, co chceme poznat, vypasanou a vypasana, je synonym moudrosti, takže v, v terovádové tradici, v sarvástivádové tradici. Vypasana znamená moudrost. Hm? A pro to, že nemáme lepší překlad, my to překládáme vhled. Vhled je něco vnitřního. Hm? A vhled čeho? Vhled eh, takovosti. Vlastně eh, účel mysli a funkce mysli je, aby odrážela všechno to, co mysl vytvoří. Ať už je to dobré, špatné, ať už je to eh, kyselé, ať už je to sladké. <laughs> Ať už je to hezké, ať už je to nehezké, ať se nám to líbí, nebo ať se nám to nelíbí, to všechno je vytvořeno v mysli. Hm? V jaké mysli to může být vytvořeno? Jedině na základě té mysli, která žádný definitivní tvar nemá. No a tu mysl právě která žádný definitivní tvar nemá, tu nazýváme takovost. A ta odráží všechny hlouposti a moudré věci, které si v mysli my vykonstruhujeme. Hm? A tento přístup podle učení starých mistrů nám umožňuje daleko rychlejší pochopení toho, co vlastně Budha realizoval. Proto, jak už jsme se zmínili v učení starých mistrů, stejně tak jako prostor vyjadruje je předpokladem vyjevení předmětu stejně tak mysl je předpokladem vyjevení hm? obrazu, ale ta mysl, na rozdíl od prostoru, ta mysl žije. Hm? A ten živost, to je hm, nepředstavitelné tajemství hm? a nepředstavitelné Nepředstavitelný základ vlastně štěstí, jestliže ho poznáme. Hm? Proto Vasubandu tvrdí v 30 verších, které jsou vlastně též základem pochopení. Hm? Yogačáry tvrdí, že jestliže meditující pozná, hm? že veškeré objekty, mysli vlastně nemůžou ve své podstatě existovat, hm? že tam nej nemůžou být, tak se nachází právě v tom neskutečném prostoru takovosti. Hm? No a to je ta realizace, to je to uvědomění. Jaký jiné uvědomění tady může být? Hm? No a teď, též podle učení Nagarjuna, to uvědomění přichází právě prohloubenou praxí lásky, soucitu, radosti hm? a odpojení a ta prohloubená praxe těchto kvalit, které vlastně schrnují hm, emoce bez eh, protikladu, hm, čisté emoce, je to, co nás přibližuje k pochopení, že ve skutečnosti, hm, která je skutečnost probuzeného vědomí, ne v naší zkušenosti, ale ve skutečnosti probuzeného vědomí ty rozdíly, kterými my se řídíme, ty se dějí na základě toho nerozlišení. A to nerozlišení se děje zase na základě rozlišení, protože rozlišení nemůže přijít, nezávisle bez nerozlišení, a nerozlišení nemůže přijít, nezávisle bez rozlišení. Hm? A to je nedualistický přístup. To, který se zakládá na pochopení, že vlastně to, co my vnímáme, to jsou ty obrazy. A my ty obrazy vidíme jako něco pevného, hm? podle učení majtry, Protože eh, si je představujeme jakožto eh, skutečnou bratýti eh, a skutečnou eh, závislost, závislé vystání. Ale to není skutečné závislé vystání. To je závislé vystání na předešlých fabrikacích naší mysli. Hm? Proto, Vlastně tyto eh, obrazy pro toho, který pro budhu, tyto obrazy nejsou paratantra, nejsou objekty závislého vznikání, ale jsou objekty fabrikace.. Hm? Jsou parikalpita hm? kalpita, všude dokola. Ty obrazy naší mysli, eh, to je eh, Katka, to jsem já, tohle je stůl, ty jsou fabrikovaný všude dokola, fabrikovaný čím? Fabrikovaný našimi předešlými zkušenostmi, hm? které eh, ovšem nej, nejsou objektivní zkušenosti, jsou subjektivní zkušenosti. Subjektivního vědomí. Což je, co je subjektivní vědomí? To, které je dáno dohromady. Hm? Mnohými, mnohými příčinami a mnohými, mnohými důvody. Hm? A to, co je dáno mnohými, mnohými příčinami, mnohými, mnohými důvody, to nemůže být eh, ani jedno, ani rozdílné. Hm? To je v. v v nepochopitelném prostoru hm? a do toho nepochopitelného prostoru, v tom nepochopitelném prostoru právě se, se stává všechno. A ten nepochopitelný prostor, to je právě prostor bez hranic, prostor prázdnoty. Hm? A ta prázdnota, na rozdíl od prázdnoty, která na základě které já vidím stůl, tato prázdnota žije. Hm? To jsme všechno vysvětlili, nemusíme opakovat. No, teď my potřebujeme, aby jsme to eh, realizovali, potřebujeme nějakou metodu. Hm? Zen je též metoda, jak už jsem řekl, z hlediska Zen. Zen je postaven na této teorii. Proto pro mistra Zenu ten obraz se nedá chytit, ale i přesto tam je. Proto, jak jsem se zmínil včera, co, co je buddha, buddha je dub před oknem. No a my do toho přidáváme pěkný dub, špatný dub, <laughs> velký dub, balej dub, <laughs> ten se mi líbí, ten se mi nelíbí, krivý dub a tak dále. Ale ten dub před oknem je jenom dub před oknem. A my, jsme, my ho vidíme jako dub před oknem, protože máme nějakou, nějaký, nějaký obraz dubu. Když nemáme obraz dubu, no tak žádný dub před oknem nevidíme. Hm? Čili eh, eh, to je eh, fabrikace, hm? ale ta fabrikace neznamená ještě, že je realita, ale my musíme první pochopit, hm? že fabrikujeme. Když Buddha plně chápe, že fabrikuje, proto se odpojuje. A proto jenom reflektuje věci tak, jak jsou. Nic do nich nechce přidat, nic od nich nechce ubrat. To je dobré, to je špatné. Dobré, to je dobré, to je špatné. A to je ta neohraničenost neohraničenosti pak se objevuje to rozdělování. Jestliže tam není ta neohraničenost, no tak to rozdělování pak nás táhne do těch konfliktních emocí a v těch konfliktních emocích my se klepáme, hm? jenomže... Jak už jsem řekl, jak už je napsáno v tervádovém písmu, stejně ten moudrý muž používá ty koncepty, tohle je dub, tohle je, je javor, hm? používá ty koncepty, ale nepřivlastňuje se. Dub je prostě dub. A tento stav nerozdělování, no to je právě ten základ toho, že všecko, co se můžeme chytit, to jsou pouze a jenom koncepty naší mysli. No a my jsme v jednotném prostoru. Hm? No a teď ten jednotný Eh, eh, prostor, jestliže praktikujeme eh, meditaci na lásku, to se, ten se stává právě objektem lásky. Hm? Ten nerozlišený prostor se stává objektem lásky, která nemá preference. A na základě té lásky, která nemá preference, my vidíme stejně, to je muž, to je žena, to se mně líbí, to se mně nelíbí. Hm? Ale vidíme to v tom prostoru. Hm? A proto můžeme praktikovat velký soucit, můžeme praktikovat velkou radost a můžeme praktikovat odpojení. Hm? To je hluboké učení starých mistrů, hm, které, vysvětlují, které chtějí usnadnit proces meditace a vysvětlují meditaci na základě rozlišování, na podkladě nerozlišování. Protože rozlišováním my chceme právě dojít k nerozlišování. No a teď eh, meditace na lásku právě ukazuje ono, hm. Všichni jsou bytosti, ale každé je jiný. Všichni mají pránu, ale každé je jiný. Všichni vyvstali z důvodu a příčin, ale každé je jiný. A v tom my vidíme najednou, hm, že. To, něco, z čeho to vyvstává, hm? to je neoddělitelné od naší zkušenosti. Hm? Ať to nazveme, jak to nazveme, je to neoddělitelné od naší zkušenosti. A právě proto to naše rozdělování hm? nepřipadá tak reálné. Hm? protože nepřipadá naše rozlišování reálné, tak my nacházíme nový, novou dimenzi v naší zkušenosti. To je jednoduché vysvětlení. No a teď je třeba vysvětlit metodu, protože bez toho jsou to pouze slova. No, jestliže meditujeme meta, hm? jak meditujeme? Začali jsme tím, že, jak už jsem se zmínil, my rozdělujeme pozornost na základě rozhodnutí a pozornost na základě reflektování věcí, tak, jak jsou na základě reality. Hm? z hlediska nedualistického pochopení, tato realita je právě nedualistická. Ten dualismus vyvstává v rámci prázdnoty. Hm? V, tý, v tom dualismu právě, aby vyvstal, musí, musí být ta, ta prázdnota, musí být ten podklad, který se nedá chytit. Hmm? Ten není někde jinde, ten je právě v, v té dualitě. Hmm? To je nedualistický přístup. Teď já chci hlouběji pochopit meditaci Meta. Hmm? Co dělá? První. Chápu sebe jako celek hm? a k tomuto celku já se snažím vyvinout hm? rozhodnutím pozitivní přístup. Jestli nemám pozitivní přístup k sobě, já nebudu mít pozitivní přístup k ostatním. Hm? Jestli vidím skutečnost v sobě, já budu vidět skutečnost ostatních. To říká buddhistická logika, prama dharma dharmakyaty. Hm? Já vidím bytosti jako něco skutečného, protože vidím sebe jako něco skutečného. Jestli vidím sebe jako něco, co vyvstává jako obraz hm? mnou no tak já mám k sobě jiný přístup. Je to tak, nebo není? Hm? No stejně tak vidím i ostatní. No a dělám chyby, no ale přesto eh, vidím, že ty chyby vystávají v té, právě v té dimenzi. No a tak je můžu rychle opravit, protože vím, že ty chyby eh, mě nedělají dobře, mě přičinují konfliktní hm? emoce. To je učení starých mistrů. Není lehké pochopit, no ale my pracujeme na tom nejpříjemnějším objektu, který existuje, což je láska, což je prátelství. no, A to je ve své podstatě hm? tež, jestliže má být zůstat pozitivní pocit, musí být nedualistický. A jak to uděláme? První poz, najdeme pozitivní přístup k sobě, hm? pak ho přeneseme ven a přeneseme ho ven na ty objekty, nejprve ty osoby, které se nám líbí nebo nelíbí. Hm? Jestliže ulpíváme na osobách, který se nám líbí, pak zjistíme, že to vede ke konfliktním situacím. No tak ulpíváme, ale ulpíváme míň, protože pozorujeme, že to ulpívání pochází z mysli samotné a ta mysl nám nepatří. To jsou pouze obrazy. A obrazy jsou od samého počátku prostě fabrikované. Ty nejsou objektivní, závislé vznikání. Ty obrazy jsou fabrikované obrazy. A my, aby jsme je pochopili, my jim dáme jisté kategorie, ale ty kategorie jsou tež fabrikované. Všecko, co se dá chytit, je fabrikované. Hm? Čili ty obrazy v naší mysli, ty jsou parikalpita, ty jsou fabrikovaný, ale závislé vznikání, které Buddha objevil pod stromem probuzení. To skutečně existuje, ale ne tak, jak ho vidíme. To je yoga Co budha viděl, Závislé vznikání to skutečně existuje, ale ne, jak ho vidíme my. To existuje na základě právě té živé prázdnoty. Hm? Které jsou všechny bytosti části hm? a kterou všechny bytosti tvoří. Hm? No a. E, já vidím toho druhého, protože vidím sebe. Když nevidím sebe, já žádného druhého nemůžu vidět. Hm? A vidím druhého jako něco, co se mi líbí, něco, co se mi nelíbí. To jsou fabrikace mého vědomí. Dub před oknem je jenom dub před oknem. Co k tomu máš co dodat? Jdu oknem jenom du oknem. Proč přišel body dárma do Číny? Zubní kartáček? To není přesně přiložený To je ve staré číle používali na, ne toaletní papír, <laughs> ale e, drývka, aby se, si vyčistili e, e, zadek, hm? a s vodou a s drývka, aby si to čistili. No proč přišel Buda do Číny? No, protože e, ten... E, ta tyčínka na češtění zadku, co k tomu má, co, co k tomu má, co dodat. Ty k tomu chceš dodat, tak kopanec a dýpít čaj, to je taž metoda, no ale ta metoda moc v dnešní době nepracuje. Proto potřebujeme nějakého strejčka, který vám to všechno vysvětlí. Hm? Nepracuje? No tak to zkusíme jinak. No, no a ten nejlepší způsob, ten nejkrásnější způsob, to je právě ta meditace Meta. Hm? Ta meditace meta, my vidíme, hm? že je možné na základě lásky, přátelství brát sebe jako celek, hm? který je žádoucí a že ten celek hm? je neoddělen od, od, ten malej celek je neoddělitelný od toho velkého celku a Že žije v tom celku, který se mi líbí nebo se mi nelíbí, nebo je mi jedno, jestli je pěkný nebo nepěkný, nebo jestli mě imponuje nebo neimponuje. Hm? No a to, tyto rozměry patří malým rozměrům, patří velkým rozměrům, no ale tyto rozměry jsou všechno. Hm? Všechny tyto obrazy jsou pouze a jen fabrikace mysli. Hm? A ta fabrikace mysli přichází z mysli samé. Hm? To nepřichází zvenku. Právě proto Maitreya vysvětluje, že šamatou my se dostaneme k poznání, že vše, co zakousíme, je, je pouze mysl či ta mátrata a poznáním vypasana my zakousíme, že vše je prostě takovost. Je tak, jak je. První to musí být takovost, pak je to pěkný, pak je to ošklivý, pak se nám to líbí, pak se nám to nelíbí. Ale první je to takovost. A to je logika, hm? to je buddhistická logika. My očimi, očima nevidíme e, katku, my vidíme barvu a tvar, hm? ale ten tvar je tež vlastně barva. Hm? No a pak si uvědomíme, aha, to je katka. Hm? Aha, katka se mi líbí, protože varí dobrou polívku. Hm? Je to tak? Hm? No a stejně tak mysl, jestliže jsme ve stavu eh, správného položení objektu na... Eh, mysli na objekt, což je eh, Diana. Hm? Diana je... V pojetí majtry správné položení mysli na objekt. To je tež doslovný význam Diána. Správné položení mysli na objekt je, že e, mysl se usadí. Hm? Proto e, Asanga, Abidhar Masamucha a tak dále nechceme nechceme žádnou vzdělanost, chceme vidět. Hm? Asanga vysvětluje, že meditace šamata je tápana, hm? to je prostě pokládání mysli na objekt. Ale jaké pokládání? Pokládání bez klepání. Hm? Pokládání, ve kterým se mysl nemá tendenci se ani klesat, ani se rozpilovat. To je správné pokládání. Jestliže to umíme, můžeme se spojit, s objektem spojit, stále v hlubších stavech spojení. Hm? No, ale o to tolik nejde. Jde o to, že ta mysl je správně položená na objekt. Jestliže je správně položená na objekt, a nehýbe se, no tak my jasně vidíme, že ten objekt a mysl nemůžou být ani stejné, ani rozdílné. Hm? A vidíme, že ta mysl a ten objekt se vlastně nedají rozdělit. Jsou, jsou jedna realita. No a ta realita, ta se nazývá takovost pro to, že nemáme jiné slova, jak to nazvat. Hm? No a v té takovosti právě se objevují ty různé objekty. Hm? No a my chápeme, že ty objekty jsou právě tež takovost. Hm? Hmm? Jestliže jsme ve stavu Samádinu, no, tak ten objekt je prostě takový, jaký je. My k němu nic nepřidáváme, my k němu nic neodebíráme, my z něho nic neodebíráme. Hmm? Ale protože pro nás, bytosti pomatené, tento stav není přirozený stav, my nejsme velký jogiňi, hmm? no a tak my... <laughs> Netušíme, že to tak je, že prostě stav realizace je stav, kdy začínáme jasně vidět, že kromě mysli samotné, a mysl je takovost, nic jiného nemůže vyvstat. A to je yoga čára. A to je velice, velice... To neznamená, že to je dogma. Nikdy starí mistři nevysvětlovali to jako dogma. To znamená, že to je obsah naší zkušenosti, který musíme přímo poznat. Proto Mahajánové sutry tvrdí, že subjekt je uvědomění a objekt je též uvědomění. Kromě uvědomění nic neexistuje. A uvědomění jsou tři sféry existence. A to je třeba poznat. Uvědomění jsou tři sféry existence. Subjekty uvědomění, objekty uvědomění. Hm? Hm? A to je zkoumání Budhova vědomí hm? podle vysvětlení yogačáry. A to vysvětlení je velice, velice praktické v meditaci. To není žádná doktrína, to není žádné, ale to je třeba právě zažít. Právě sutry Mahajány, hlavně počínají se transcendentální moudrosti, zdůrazňují, že třeba právě mít přímou zkušenost té takovosti a že to je to, co je skutečné. Všechno skutečné je na tom založené. Hm? No a tak eh, Avalokiteshvá v soucitu hm, vysvětluje, že právě takovost je ta skutečnost. A v té takovosti není ani to, ani to, ani ono, ani ono. Hm? Ani dosažení, ani nedosažení. Ne, není tam nic, co by se dalo chytit. A právě proto... Věci se jeví tak, jak jsou, Není, nemůžeme k ním nic přidat, nemůžeme od nich nic obrat. No a v tom stavu my rozlišujeme a tím pomáháme sobě a můžeme pomáhat druhým. Hm? No a co je Budha? Důb před oknem. Hm? No a, e, a co, co je k tomu třeba dodat? Pí čaj, e, máš rád puer, no tak si dej puer, hm? máš rád lumting, no tak ty si dej lumting, hm? no a když není lumting, tak z toho nedělej žádnou aféru. Hm? No a to pozadí, hm? To pozadí právě toho všeho, to je ten zázrak. No a nejlépe my se do toho pozadí právě dostaneme tou praxi pozitivních emocí, protože vlastně to, co nám vadí, to jsou negativní emoce, to jsou konfliktní emoce, a ty konfliktní emoce, jak buddhismus vysvětluje, jsou na základě ulpívání. No a právě takovost je to, na co se nedá ulpívat. A právě proto je lékem na všechno. Takovost je to, na co se nedá ulpívat, právě proto je lékem na všechno. A právě proto Buddha je ten nejlepší lékař, jaký se kdy narodil, protože žije v takovosti. Hm? Hm? Dup je prostě dup před oknem. Hm? No a teď k meditaci Meta. Hm? V meditaci meta, tedy právě ten ta takovost, se stává objektem, hm? skutečným objektem eh, meditace meta. To rozdělování hm? na osoby, který se mi líbí, který se mi nelíbí, eh, který eh, mám rád, který nemám rád, který jsou indiferentní, potom eh, poznání toho, že všechno existuje v jednom celku, hm? ačkoliv rozdělujeme, přesto to existuje v jednom celku. No? A že ten jeden celek má nekonečné rozměry. Hm? No? A ten jeden celek právě se stává objektem naší nerozlišující našeho nerozlišujícího přátelství. Hmm? No, a to je hlubší pochopení meta, které vede k nedualistic, podle učení nejenom mistru cesty bodysatvu, ale i mistru cesty k žáku. Právě proto ty. Praxe ty, ty, těch čtyř božských přebývání je ten nejlepší způsob a ten nejkrásnější způsob, jak dostat eh, jasnost. Hm? Jasnost čeho? Že my, všechny bytosti, i v našich rozlišováních, jsme součástí toho celku. A ten celek se dá jedině chytit z hlediska. Filozofie, budistické filozofie, buddhistické praxe, na základě té prázdnoty. To je nejasnější přístup k celku. Hm? Protože v té prázdnotě, což je vlastní podstata mysli, na podstatě mysli se jeví všechny ostatní podstaty, hm? Je skutečný význam naší zkušenosti. No a právě toto, to už je tež v též Kumaradžíva, v tom, co jsem přiložil, ten traktát, ten též spojuje už, a to je vysvětlení meditace žáku, spojuje meditaci meta s kontemplací prázdnoty, s kontemplací dharmí. Předpoklad dármy je dharmatá. Bez darmata nemůže být dárma, Bez dármy nemůže být dharmatá. Hm? A Dharmata je nedoristický pojem nirvány a ten, ten eh, nirvána nemůže existovat bez samsáry, samsára nemůže existovat bez nirvány. Hm? Všechno existuje pouze v zájemném vztahu. A v tom zájemném vztahu nenajdeme nic, co eh, stojí. Možná to bude taková užitočná otázka, pro některých z nás tu. co um, jsme se narodili, křesťanské tradici a máme v sebe ten koncept Boha od malička že jako postupovat vlastně v tomto učení tak aby jsme dnes neopadli do nihilismu aby to nebylo No to je právě Yogachara. Hm. Yoga -čára je podle tradice Yogachary Buddha učil tři kola darmy. Hm? První kolo darmy, čtyři vznešené pravdy, druhé kolo pravdy Práznotu jakožto jedinou hm, skutečnost, třetí kolo pravdy, eh, mysl jakožto podklad všech fenoménů. A tato mysl musí existovat, hm, aby prázdnota mohla dávat smysl. Jestliže mysl neexistuje, no prázdnota můžeme právě považovat prázdnotu za nihilismus. Ale prázdnota není nihilismus. Prázdnota je hlubší, nedualistické pochopení právě závislého vznikání. Hm? Hm? To neznamená, že ta prázdnota je něco, co se dá chytit. Prázdnota není koncept, prázdnota je skutečnost. A skutečnost se nedá chytit. Právě proto všichni bytosti usilují o všecko ostatní než o nirvánu, která se nedá chytit. No a to není tak cizí, i křesťanství, Bůh je taky něco, co se nedá chytit. To není ani to, ani to. Jestliže si to nalinkuješ, no tak jsi vlastně v logických protikladech. Hm? Protože Bůh stvoril všechno a všechno je v protikladu, no tak Bůh musí být taky v protikladu sám sobě. Hm? Je to tak? Mm -hmm. <laughs> Ty jsou, sa hovorí, že skrze něho je všecko, z něho postalo všetko, bez něho nepovstalo nič z toho, co povstalo. A mě to přijde, že je to úplně v s tím konceptem prázdnoty. Keď... No pro tebe je to tak, pro někoho zase jinak, no. tak si to takhle ve vefabrikoval, tak dobrý, no proč, ne? Tak hezký, já proti tomu nic nemám. No, ale to je fabrikace, to není realita. Hm? Hm? Rozumíme si jasně? To jsi naučil někde, to jsi přemyslel někde, to jsi tam všechno nějak vykalkuloval. No a tak dobrý, proč ne? Tak se nauč samády a bude to jasný. To je jogačára. Hm? My to nakalkulujeme tolik, že he, už he, nikdo to nemůže obejmout. <laughs> hm? Přesto realita je naprosto jednoduchá. Dup před oknem je prostě dup před oknem. A my ji můžeme jedině poznat přímo. Hm? Okem do predoknem je pouze do predoknem. Myslí, obraz je pouze obraz. No to nemá se, se mnou jakožto něco, co stojí, vůbec něco společného. Je to tak? Hm? No musíme to vidět, no? tak, tak se snažíme. A třeba to uvidíme, třeba taky ne. No, no ale musíme poznat konstrukce jako konstrukce. To je důležité. Hm? To je yogačára. A ty konstrukce můžou buď nám pomoct, no, nebo nás zaplít, ale bohužel většina konstrukcí nás zaplítá. Hm? Je to tak? No ale my chceme prakticky, hm? tak máme meditaci meta, hm? jakožto prostředek k nedualistickému pochopení meditace. Hm? To je vlastně ve všech buddhistických tradicích stejný princip. Hm? No a když máme meta, no tak máme soucit, když máme soucit, tak se neidentifikujeme ani s probuzenou myslí. Hm? No a když se ani neidentifikujeme s probuzenou myslí, no tak pozorujeme jako Buddha ten podklad mysli, který ve své vlastní podstatě hm, musí být prázdný. To neznamená, že když je prázdný, že neexistuje. To je iluze prázdnoty v té prázdnotě, která tam je a která není ani existence, ani neexistence, ta dává smysl právě těm obrazům, které se nám v mysli vyjevují. No a mysl právě proto, může obsáhnout všechno, dobré, špatné, ošklivé, krásné. Hm? No Také eh, se snažíme, meditujeme. No a postupem času to bude jasný, a když ne, no tak taky se nic nestane. <laughs> hm? tak to je jediný, co bude může vyjasnit. To jsou prostředky, jak se to stane jasný. Jestli se to stane jasný nebo ne, pak záleží na nás, jestli používáme správné prostředky nebo ne. Většinou Nás taky ty prostředky můžou zaplíst. Hm? To se, I to se stává. Hm? No a v tom, i v tom zapletení právě ta práznota, to je ten nejlepší koncept, co člověk může mít. Ale prázdnota není právě koncept. Prázdnota je samády práznoty. Prázdnota špatně uchopena je právě to nejhorší. Lepší věřit v existenci tak velký jako hora Sumeru, což je nějaká mytologická hora upostřed univerza, než věřit v to, že všechno je prázdný. Právě proto prázdnota je prostředek, který umožní pochopení podstaty toho, co Buddha realizoval pod stromem probuzení. Všechny fenomény mají jenom jednu podstatu, a to je prázdnota. A jestli že ji chytíme, tak jsme vedle jak ta jedle. Jestli že ji odmítneme, tak jsme taky vedle jak ta jedle. Hm? No a tak ani, neprij, ani eh, eh, to eh, neprijímáme jako něco, co tam je, jako že se to dá chytit, ani je to něco, co se dá z naší zkušenosti odstranit. Hm? No a to je ten, to je ta výzva prázdnoty. Hm? A to je ta dimenze naší zkušenosti z hlediska logiky, mistrů, starých mistrů. Hm? Ty starý mistry, ty si to z prstu nevycucali? Nebo jo? Musíme sami zkoušet. Tak dobrý. Tak můžeme jít na meditaci meta, pochopit se o hlubší pochopení tím, že vlastně mi tu meta je pozorování všech bytostí hm? v jejich schopnosti štěstí. Hm? Tak to vysvětluje Kumara Dživa, tak to vysvětlují i mistry Mahajány. Hm? Mistra, eh, tedy eh, každá bytost má schopnost štěstí, hm? A to štěstí z hlediska hm, toho, co učí Maitreya, to štěstí právě musíme najít hm, v, v semenu budhovství, které se nachází ve vědomí všech bytostí. A to semen, bez toho semene budhovství nemůže. Vzniknout plod budhovství. Každý plod potřebuje semeno. Je to tak? No, a to je to, co viděl budha, aspoň tak se to vysvětluje, pod stromem probuzení. Každá bytost má semeno probuzení, které je zakrytý u někoho, v našem případě tonami. <laughs> to nám je nečistot, hm? ale u někoho třeba míň. Hm? No a pak e, se to stává jasné, že vlastně všechno, co vyvstává, nemůže mít žádnou vlastní podstatu, kromě prázdnoty samotné. No a teď jak meditovat, abychom to nenapovídali příliš moc, neskonstruovali příliš moc? <laughs> jak meditovat? Začínáme u sebe, pak chápeme, že co se týče nekonfliktní lásky, tak musíme všechny předměty z hlediska Mahajánového učení, jak jsem vysvětlil, z hlediska učení transcendentální moudrosti, ať už bytosti nebo věci, a nebo eh, a protože věci jsou na základě právě ty prázdnoty mysli se jeví, tak i ta prázdnota mysli, hm? všechno se musíme snažit vidět, jako eh, všechny ty rozdíly vyvstávají z této jedné podstaty. Hm? Potom rozdělujeme, aby jsme viděli celek. To se právě učíme těmi božskými prebývání. Božské prebývání my rozdělujeme, aby jsme všechno viděli jako celé. To je moudré rozdělování. Jestliže rozdělujeme, aby jsme všechno viděli odděleně, hm? to nedává smysl. Protože nirvana je něco, co nemůže být oddělené, protože to nikdy nebylo stvorené. No a začíná to být jasné. Někomu dřív, někomu později, třeba jednou dorostem. Buddha podle tradice se tak trénoval tři nespočítatelné tři nespočítatelné asamké kalpy tři e, e, ne, nespočítatelníka nespočítatel. nespočetné nespočetné kalpy Ty hm? jedna kalpa trvá e, podle komentáru tak dlouho, víš, vezmeme hedvábní šatěk a s ním e, pohladíme e, krychly z granitu, která má 8 čtverečních kilometrů, každých 100 let jednou, hm? tak tak krychle z, z granitu se rozpadne v písek, hm? ta dlouhotrvá jedna kalpa. Tak Buddha trénoval hm, ty dokonalosti, Tři nespočetné kalpy a 100 tisíc těch malých kaleb, který se dá ještě spočítat, ale tímto způsobem. Jo? No tak my trénujeme, trénujeme a dostáváme se do toho velkého prostoru. Hm? A ten velký prostor existuje a ty věci v něm taky existují, hm? ale ne tak, jak je my vidíme. No a z toho máme velkou radost, jestliže jsme inteligentní, protože v tom se veškeré naše dimenze vidíme jinak. Hm? Te, když říkáte, my rozdělujeme, abychom viděli celek, Co to myslíte, rozdělujeme? Myslíte, rozlišujeme? No rozlišujeme. rozlišujeme. Rozlišování a rozdělování. A z hlediska yogačáry to je diskriminace. Hm? To je právě v tom traktátu Probuzení víry, on nazývá rozdělování diskriminací. Hm? To je jenom, aby nás to varovalo. Diskriminaci, že to rozlišování představuje skutečnost. Hm? která se dá chytit. Můžeme být v tom omylu. Právě závislé vznikání vysvětluje to, že se v něm nedá nic chytit. Všechno je v pohybu. A to, co my chytáme, aspoň yogačára tvrdí, musíme to sami vidět. To je návod k meditaci. Co my chytáme, to jsou obrazy, hm? Které my, v kterých my vidíme něco solidního, něco, co tam opravdu je. Hm? Ale ty obrazy a ta mysl samotná nemůžou být od sebe odlišný. To neznamená, že jsou teď to samý. Čili z hlediska reality, závislého vznikání, nic nemůže být ani stejný, ani rozdílný. Ani jedno, ani mnohé. Ani přicházet, ani odcházet. No a to je, Nagarjuna začíná traktát vysvětlení střední cesty, právě osmi negacemi. Já Zdravím nebo kloním se mistrovi, který vysvětlil závislé vznikání jako ani jedno, ani mnohé, ani, ani eternalismus, ani nihilismus, ani vyvstání, ani odcházení, ani, ani přicházení, ani odcházení, ani anir -gama, anir -gama. Osm no, negací. Hm? No a to je právě, co logicky hm, je pochopení starých mistrů závislého vznikání. čára k tomu jenom dodává, že to všechno se děje v mysli. Hm? A to není nihilismus, kdyby to byl nihilismus, hm? no, tak by to nebyla prázdnota, protože závislé vznikání je, eh, ani, eh, ani, eh, nedovoluje ani existenci, ani neexistenci. Hm? Ten, kdo rozumí závislému vznikání, rozumí tomu, že to je střední cesta není ani existence, ani neexistence, to je logika. Hm? Proto to není ani rozlišení, ani nerozlišení. Proto jak visu vysvětluje, ten eh, příčina. A důsledek není ani stejný, ani rozdílný. Je to tak? Hm? No a, a to je podklad reality. Ten podklad reality z hlediska jogačáry, to, to je tam mysl. A protože ta mysl lpí, my se nacházíme v samsáhe. Když ta mysl nelpí, no, tak se nacházíme v niruání. To je jogačára. Vysvětluje to, to samé, jenomže z hlediska meditace je to velice praktické, protože to vysvětluje z hlediska rozdělování na základě nerozdělování, nerozdělování na základě rozdělování. Tak jo, jsme přesvědčení? Hm? No, meta meditation. Hmm? We should explain the uh, meta meditation. Hmm? All the time we are turning around, hmm? and uh, I have just explained ye yesterday also today that the meta meditation according to the tradition in Sanskrit hmm? we have to understand in a deeper way in the extended way having not only one object but having actually uh, the uh, all objects hmm? not just beings but also the things and also the ultimate reality and finally the ultimate reality is a true object of meta so according to the mahayana scriptures The object of Meta is not illusionary beings, but is real. And that is the reality as it is. It is a suchness. Hmm? That makes a big difference. Hmm? Now, otherwise, this, uh, the uh, uh, the uh, Uh, the practice is more or less the same you can combine many many f as a factors but you start with yourself this is very useful this is in Theravada. then you uh, understand that uh, the basic object are the persons hmm? and uh, that you should not In a metta, you should not differentiate between the persons you like, uh, dislike. It does not mean that you not differentiate, but you should understand as far as meta is concerned, this differentiation is uh, illusionary. It brings uh, conflicting emotions. Hmm? But the metta is d precisely to remove conflicting emotions. And for that you have to understand that your enemy is also your friend. Hmm? This is very important. Hmm? As long as your enemy is your enemy, you will enjoy his suffering, which is uh, the exact opposite of yoga, huh? exact opposite of uh, the uh, practice of yoga, which is based on ahimsa, right? Right? so uh, your enemy is actually according to uh, some mahayana masters is your greatest friend because he teaches you huh, how to uh, understand the deep mind huh? the deep mind uh, nagarjuna explains is the love for buddha and the real buddha is a suchness huh? And on the base of deep mind, you cultivate the equal mind. And your means is metta, love. Hmm? Not the possessive love, but not possessive love. Hmm? So on the base of deep mind, on the base of your love for uh, truth, hmm? truth is in equality of beings, in equality of things, and also in the natural equality, which is the ultimate reality. Hmm? This is the extension of the meaning of practice of metta. Then, uh, the procedure is more or less the same. Hmm? You can use uh, the explanation, which you will find in... Uh, Abhidarmakosha, which you will find in other scriptures, in Visuddhimaga, wonderful explanation. <laughs> you, in uh, the treatise I have translated, you extend this uh, understanding of uh, non-possessive love to uh, a small area, huh? like in order to make fire, you have to make uh, at, at old times they did not have matches they used two stones huh? so you have to use uh, uh, uh, understand the principle of fire that fire is everywhere huh? fire is the nature of the reality huh? and you make it by concentrating your mind huh? uh, first you can use uh, one person then you can extend like uh, uh, putting uh, first you put into fire the hay huh? so it will be small fire then you put some branches it will be bigger fire then you put uh, some logs, it will be big fire and then you put the whole universe into this fire of uh, non distinguishing meta, because the fire element is in everything whatever we can experience in terms of temperature in Buddhism is fire. Hmm? Even coldness is fire because without fire we don't know any coldness, right? Hmm? So, uh, then you extend to the whole universe hmm? and then you connect it as, as, uh, uh, as far as the explanation of the masters of uh, Mahayana is concerned, you extend it uh, to mm. the, true the, hmm? the true nature of the reality. The true nature of the reality, the contemplation of Dharma, which is good in the beginning, good in the middle, good in the end, you connect with the uh, contemplation of happiness. And in this uh, Mahayanistic sense, Since uh, every being has uh, the seat of uh, Buddhahood hmm? has the because the nature of the mind is emptiness hmm? so what you do you contemplate the potential of happiness in all beings. Hmm? I don't like you, but I cannot hate you because you are the Buddha. Hmm? This is uh, the teaching of the Mahayana. Uh, hmm? So uh, this is how the love becomes a base, great love becomes a base for the great compassion. And this great love is the extension of the understanding of uh, object of metta. Hmm? Simply explained, huh? <laughs> I have used uh, all kinds of uh, complicated explanation, philosophical, logical, you can later study, a very wonderful study, huh? uh, but uh, let's make it simple, huh? and uh, it makes sense. Huh? So the contemplation of meta is the contemplation of the, in the Mahayanistic sense, of the Dharma, or of the seat of dharma and of dharmata in all beings. Hmm? Hmm? So, the contemplation of the <coughs> true nature of the mind. Hmm? This true nature of the mind is precisely hidden by our conflicting emotions. And the most beautiful emotion It's love. But this love has to be uh, deprived of possessiveness. Hmm? And there is no place for possessiveness in dharmata, in nirvana, in the nature of the mind. Hmm? So this, you connect it also with a philosophical understanding. Hmm? This is how the ancient masters explain. And also Mahayana Sutras explain like that. So we get some clarity and we just do it, nobody will do it for us. So we have 15 minutes break, 15 minut přestávky a pak si dáme hodinku meditace. No a to nás zase posune dál. No a když něco pochopíme, to se budeme posunovat přirozeně. Hmm? Je to tak? No a pak třeba jedno Buda eh, bude dopředu oknem, no, ale tak to ještě nějaký pátek potrvá. <laughs>